Que creo que las asambleas, barras, las asambleas de los pueblos son instituciones para los partidos. Unicamente el mismo pueblo trabajador Vasco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat bate ginen, efemerideak. Mila bederatzireun eta iruro geita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Menjofen eriotza. Neureguruaz beste egin dudala ezaten badizute, erailketa bat izan dela ziurri izan. Esan zion Ulrike Menjofek bere aizparik kartzelan bizitatu zuen azken aldia. Bilabete geroago, rogaita bat urte zituela, Ulrike bereziegan urkatuta agertu zen. Mila bederatzireun eta iruro maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofiziala urteak zera bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen irutako bat bera ere izan. Estan kartzelan pasatu zituen laurteetatik, ulrike berreundago eta egun egon zen isolamenduan. Ulrike Suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabakizuen eskerretako kazetaria izan zen Ulrike Menjof, komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lango gorra ondoren Mila bederatzileun eta irurogeta bide politiko utxa agortuzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Baader eta Gudrun Enxlin batera Ernesto Che Guevara-ren tesifokistetan onarritutako irigerrila antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurre hartu behar zaie eta horu prestatu imenorrek sakrificio pertsonali zugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera izan zuen. Protesta da hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eu webunean eta Wikipedia etarian that is do something